Rezultate șocante vă vor aștepta la orele 21. Avem rezultatele, repeți, în rezultate pe care uh, le vom da aferente orei 19 și 30 de minute, posibile mici modificări până la orele 22 și 30, când vom da rezultatele de la 21. Toate cele cinci institute de sondare opinie publice vor da rezultatele de la ora 19.30 de minute. Cum arată acestea? Ce surprize se prefigurează? Repet, sunt mari, mari, mari surprize. În continuare, în Parlamentul României avem la această oră 4, poate 5 partide, restul șanse mici să intre în Parlament. În... Mi s-a alăturat discuției pe lângă Ion Meioniță, Denis Rifai, Iulian Leca, Stelian Negrea, Lavinia Sandru, Octavian Hoandă și Marina Mititelu și uh, Valeriu Turcan. Bună seara, bine ați venit, domnule Turcan. Cum arăta ziua de astăzi, din punctul dumneavoastră de noastră vedere? Prezența încă nu a atins 40%. Las. Din perspectiva prezenței previzibilă. Și din n -a perspectiva. Fost... Această campanie n-a conținut energia de altă dată. Uh... Și se va vedea, cred, în 10 minute. În 10 minute vom afla rezultatele care vor șoca România. Vor șoca România și vom vedea cum se poate distruge o idee, cum se poate distruge un partid, cum se poate ridica un partid. Pentru că, repet, într-o parte avem rezultate, cele mai mari rezultate din istoria acestei formațiuni politice de 27 de ani. În cealaltă parte vedem o situație în care un partid, practic, a ajuns într-o situație absolut incredibilă, în urmă cu un an și jumătate, când scorurile uh, erau uh, cât prezența de astăzi, cu care era creditat în sondaje. De asemenea, o surpriză plăcută pentru cei care cred în tinerii frumoși și liberi, extrem, extrem de plăcută pentru tinerii frumoși și liberi, și uh, dispariția de pe scena publică a unui, după toate probabilitățile, a unui politician care a dominat o epocă, dar și consolidarea votanților unei, uh, unei uh, formațiuni care și-a câștigat practic încă de la primele ore de la dimine ale dimineții intrarea în Parlament. La vot nu știm dacă se va ajunge la 8 milioane de alegători, avem 7,4 milioane la această oră, votul continuă încă pentru 10 minute, noi continuăm analiza zilei de astăzi, o analiză în care am văzut cum se votează în România, cât de puțin s-a votat în străinătate și de asemenea, pentru prima dată în istoria alegerilor de 27 de ani, urbanul, mare a întrecut ruralul. Deci este pentru prima dată când urbanul mare a întrecut ca procent ruralul. Este și asta un semnal. Vom analiza absolut toate alianțele, toate posibilitățile de alianță, tot cine va fi premier, cine va primi practic puterea și cum se va realiza coabitarea. Pentru că din acest moment foarte probabil vom vorbi despre o coabitare, dar și despre irosirea unor șanse din partea unora și conducerea spre zid a unei formațiuni politice. Continuăm discuția noastră, Marina Lamititel. Da, un partid acum se zbate să treacă pragul, e în agonie. Vom vedea ce spun exipolurile, dar zarurile deja au fost aruncate. Singurul semn de întrebare este pe cine, pe cine vor propune cei care au câștigat alegerile, pe cine vor propune prim-ministru. Este vrena Sunt două de a după pentru alegerile. După alegerile locale, am tras linie și am zis, cineva trebuie să răspundă pentru legea aceasta, alegerea primarilor, într-un singur tur de scrutin. Cine răspunde? Acum tragem linie și vedem care au fost lipsurile... Legilor, legii electorale în baza căreia s-a organizat uh, scrutinul de astăzi. Legi electorală care, vedem, a conținut niște capcane, care i-au închidicat pe românii din străinătate să voteze. Dar și pe cei din marile românii, orașe. Da, din marile orașe. Dacă n-ai viză de flotant, nu poți să votezi. Eu am fost toată studenția mea am trăit cu cortul, pot să spun, cu chirie. N-am avut viză de flotant și am votat de atâtea ori. Este incredibil ca acum, în 2016, să ți se pune mai multe piedici decât existau în România lui Ion Iliestu și Pe numele lui Mihai Voicu. Ai auzit de Mihai Voicu? Un boul. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Nu, eu le jignesc eu, stai niștit, abia aștept să jignesc după ora 21. Vorbesc neacadivit. S-a dat la fund, n-au ieșit la suprafață, dacă am dorit să obțin uh, puncte de vedere, să ne explice cum, cum de a ieșit legea electorală în halul în care a ieșit, cei care au lucrat la ea, cei care au răspuns și au condus comisia, nu au vrut să uh, iasă în fața românilor și să explice cu subiect și predicat de ce au făcut așa uh, legea. Cineva trebuie să răspundă pentru toate aceste lucruri. Ce este cu uh, capcanele care i-au ținut departe de, de sexile de votare pe cei din țară care nu au viză de flotant pe cei din străinătate care nu au actele de rezidență pe cei care până în până în vară, către toamnă au, cu greu au reușit să se înscrie în registrul electoral, a fost nevoie de o ordonanță de urgență dată în ultimul moment să se poată înscrie online niște legi făcute parcă special ca să-i țină pe români cât mai departe de urnele de, de votare și electoratul acesta, dacă ne uităm un pic, vedem cui i-ar fi fost favorabil și cui defavorabil. A fost sau nu a fost un blat în Parlament în favoarea unui anumit partid atunci când au fost recurate cu, cu bună cu, știință tăcierea, probabil tăcierea aceste captane electorale. Unora. Da, cineva trebuie să răspundă și um, ar trebui deja să tragem linie după ceea ce s-a întâmplat la locale și după ceea ce s-a întâmplat acum. Vom avea alegeri iar prezidențiale și lucrurile ar trebui, ar trebui să se schimbe, legislativ vorbind, să învățăm din toate aceste greșeli. Să nu ne mai trezim în ultimul moment că se modifică legile pe picior și constatăm după aceea, când este ziua votului, ce ne sunt legile cât de proaste sunt legile, constatăm din nou ziua Nu, m nu sunt că... proaste, sunt că... făcute așa, cu bună știință și pe cu un dat, -a, nu, nu, a făcut rău într-o parte... Nu chiar, nu pe și, și celor care au tăcut, nu? Da, care m -i m -i au tăcut, m -i m -i trebuie să zică, băi, ne face nouă rău. Hai să nu votăm. Pentru nu. Că asta s-a întâmplat, a fost... Dar, sigur, vom analiza absolut tot... Vă rog, domnule Turcan, ați zis să spuneți ceva? Nu, aș fi vrut să remarc următorul lucru spre deosebire, de alegerile locale din 2012, președintele României Claus Johannes a lăsat a... jocul la, la, la partide. La Totul a fost la partide. A jucat partide. perfect a terenul perfect Echilibrat pentru a vedea foarte corect observația, mobilizarea structurilor, strategia de campanie, aturile sau vulnerabilitățile. Toate de această dată s-au văzut în clar cu această, să spunem, precauție prezidențială în a intra în, în arena politică. Tot jocul a Foarte fost corect. la partide. Tot jocul a fost la partide. Da, mai sunt câteva, mai sunt aproximativ 4 minute și aflați rezultatele, rezultatele care ne arată România, care a votat într-o proporție de doar 7,5 milioane din 18,9 milioane de votanți, adică 40% dintre români și-au exprimat dreptul de vot. Veți vedea o surpriză de proporții în ceea ce înseamnă uh, dreapta veți vedea un galop de sănătate în partea stângă, veți vedea lucruri interesante. La această oră avem 5 partide care au intrat în Parlament, 5 partide care au intrat în Parlament, cum potrivit al 5 partid cu greutate, dar a depășit pragul de 5%, un partid care la ora asta este sub 5%, 4,4%, 4,7%, 4,3% sunt rezultatele exit poll și șansa este ca doar, Diaspora, o parte din votul din diaspora să-l introducă în Parlamentul României. Vă reamintim, la 7 milioane și jumătate de votanți este nevoie pentru a intra în Parlament de 375.000 de voturi. Deci cine a reușit să obțină acest scor de 375.000 de voturi va intra în Parlamentul României. Foarte interesantă aceste alegeri, extrem de interesantă datorită prezenței la văd, datorită mobilizării, datorită semnalului, datorită modului în care s-a făcut campania electorală, foarte coerent într-o parte, dezorganizat și cu strategii greșite în cealaltă parte, plus un non-combat total din partea unui om care, părerea mea, că putea să ducă formațiunea respectivă la o cifră 3 în fața așa avem o cifră absolut dezastroasă. Dar despre toate astea discutăm la ora 21. Până atunci, rămâneți alături de noi, veți vedea declarații, pentru că avem deja două propuneri de premier din partea stângă, avem, un, uh, avem cereri de demisie deja în live, în partea dreaptă făcute de către colegi. Avem rezultate salvate la nivelul țării de fiefuri tradiționale din Transilvania și din Banat, plus 2-3 fiefuri din Sud și vreo 3 județe din Moldova. Altfel, dezastrul era și mai mare. Și o performanță de invidiat a tinerilor frumoși și liberi, care au reușit o performanță istorică, din punctul meu de vedere, în doar câteva luni de zile de la înființare. Dar principiul vaselor comunicante ne arată că atunci când unii obțin obțină scor, scoruri cu două cifre, ceilalți se duc într-un dezastru absolut. De ce s-a întâmplat toate astea? Aflând de la invitații mei și ai dumneavoastră, cei mai buni analiști de politică internă la această oră, la Realitatea TV, surprizele pot să apară pentru ultima oră și jumătate, dar ele pot influența doar cu 1,5-2% rezultatele finale, adică putem avea un... un... Avem rezultate... Venim cu rezultatele, rezultatele în direct la Realitatea TV, Exipol, aferent orei 19.30, difuzată acum la ora 21. Partidul Social-Democrat 44%, mai precis 44,4%, deci PSD 44%, scor istoric pentru uh, formațiunea fondată de Ion Iliescu, care a obținut în, uh, în 92-39,4%. deci 44,4% PSD, PNL 22,2%, USR, surpriza acestor alegeri, 2 puncte, 10 puncte obținute de Uniunea Salvați România, tinerii frumoși și liberi au obținut o performanță istorică, UDMR 6%, pe fondul în care a fost absenteist masiv. Aldele lui Călimpo, Popescu intră în Parlament peste 5,5%. Era partidul care se bătea al 5 partid. Partidul lui Traian Băsescu, PMP, 4,5% se zbate la guza intrării în Parlament. PRU-ul lui Sebastian Ghiță și Bogdan Diaconu, 3,2% de asemenea în uh, alianța noastră lui Maria Munteanu 2,4% restul formațiunilor sub 1%. Deci rezultatele acestei serii, acestei zile nebune care ne arată uh, rezultate surprinzătoare, galop de sănătate pentru partidul lui Liviu Dragnea, merită felicitat Liviu Dragnea, 44% scor uriaș obținut de stânga în România. Deci 44% vot direct, asta înseamnă la redistribuire, că vor merge spre 48%, aproape că fac majoritatea singur. Uh, de asemenea pe, uh, al de partidul lui Călim Popescu-Tăricianu acesta a reușit să-și ducă practic partidul spre Parlament peste 5%, 5,5% obținute de Călim Popescu-Tăricianu vedem ultimele uh, și la PSD sunt aceste uh, sunt, uh, sunt imagini de la USR acum nu? Da. USR-ul USR, uh, USR 10% Felicitări extraordinar, scorul. felicitări extraordinar scorul Uniunii Salvați România, felicitări cu Șordan. felicitări Emanuel Costescu, felicitări Oana Buzgan, felicitări lui Cristi Ghinea și, bineînțeles, lui Clotilde Armon și lui Cozet. Un scor l-am lăsat La ultimul, dar este o rușine absolută și în acest moment se impune o demisie de onoare pentru că este o rușine fără precedent. Partidul care avea 41% în sondajele de opinie la șase luni de la câștigarea alegerilor de către președintele României, Claus Iohannis, și-a bătut joc de toată zestea președintelui. Și-a bătut joc de tot. Are 22%, un scor mizerabil, care ne arată lipsa de strategie, lipsa de coerență și uh, imbecilitatea crasă a liderilor de la București, de la centru ai, ai Partidului Național Liberal. Este o rușine absolut fără precedent pentru Partidul Național Liberal, care a obținut un scor rușinos, absolut fără, fără, nici o, fără posibilitatea de a nega acest lucru. Se așteaptă demisii din partea liderilor naționale ai Partidului Național Liberal, la Partidul Național Liberal, Național Liberal salvat de județele din din Transilvania, pentru că dezastrul era și mai mare, salvat de Cluj, acolo unde Emil Bocalinti și-au scos un scor uriaș, salvat de uh, Alba, lui Mircea Hava, salvat de Arad, sal un dezastru la Timiș, acolo unde a candidat pe primul loc chiar președintele PNL, uh, doamna Gorghiu, o prezență ridicolă și un scor sub așteptări, scor foarte bun la Suceava, dar vom reveni pe fiecare județ în parte cu rezultatele. Cert este că la această oră, Partidul Național Liberal obține un scor Inadmisibil, 22%, USR-ului Nicușor Dan obține un scor spectaculos cu două puncte. De asemenea, Uniunea Democrată a din România, în continuare în Parlament, a luat peste 400.000 de voturi la nivel național, ceea ce asigură prezența în Parlament, aproximativ 430.000 de voturi. Partidul lui Liviu Dragnea, PSD, este, obține un scor istoric, cel mai mare scor din istoria Partidului Social-Democrat. 44%. Nicușor Dan, unul dintre marii câștigători a acestei seri, practic avem doi câștigători, Nicușor Dan și uh, Liviu Dragnea oamenii care și-au dus formațiunile politice la scoruri istorice, felicitări, Nicușor, felicitări. Uh, îl văd acolo, o văd pe Oana Vlad Alexandrescu fabulos ce au reușit acești tineri, o rușine infinită pentru Alina Gorghiu, pentru prințul consorta acesteia și pentru toată conducerea Partidului Național Liberat. Da, cum arată un partid cu oameni noi în da, PMP se zbate în, la limită, la limită să intre în Parlament. Declarații de la Uniunea Salvați România. Declarații, în momentul când avem declarațiile Nicușor Dan și a celor Clotilde Armon și ceilalți, vom, vom difuza aceste declarații. Merită, felicitați tinerii frumoși și liberi, care au reușit o performanță uriașă în această zi, un vot antisistem, un vot orientat împotriva partidelor tradiționale, dar de asemenea vot uh, un spectacol pe care, uh, care a avut un câștigător detașat, Partidul Social-Democrat, un scor istoric obținut de stânga românească, 44% sunt uh, sondaje care îi dau chiar cu 45%, este un scor uriaș pe care îl obține stânga la această oră în România, al de obține intrarea în Parlament, PMP se bate la buză pentru intrarea în Parlament, sondajele îl dau cu 4,3-5,2% declarații de la PSD la această oră. Începem. Bună seara, vreau să mulțumesc tuturor românilor care au fost astăzi la vot și bineînțeles cei care au votat PSD. Dacă exit poll-urile se vor confirma, votul de astăzi arată o opțiune clară a românilor și cred că pentru nimeni nu mai există nicio îndoială cu privire la câștigătorul acestor alegeri. Astăzi cetățenii au făcut diferența între Vorbe și realitate, între manipulare și adevăr. Au votat pentru creșterea economiei, pentru mai buni bani în buzunarele lor, pentru taxe și impozite mai mici, pentru sprijin pentru oamenii de afaceri. Au votat pentru ca tinerii să aibă locuri de muncă bine plătite și să ajungă mai repede în clasa de mijloc. Au votat de asemenea pentru. Readucerea la viață a satului românesc și pentru a ne hrăni din ceea ce produce pământul nostru și nu din importuri de proastă calitate. De asemenea, votul de astăzi ne arată că românii vor să se simtă acasă în țara lor. Și eu vreau ca și ei, ca România, să fie o casă bună pentru toți românii, nu numai pentru o parte dintre ei. De asemenea, este un vot pentru a reda demnitatea medicilor și profesorilor și pentru a îmbunătăți rapid situația din sănătate și educație. Vreau să-i asigur pe toți românii că tot ceea ce am prezentat în programul nostru economic, în această campanie electorală, va fi pus în practică de un guvern PSD. În zile următoare... Vreau să vă spun că eu voi ține cont în acțiunile mele de trei lucruri. De votul de astăzi al românilor, de Constituția României și de programul de guvernare pe care l-am prezentat în toată această perioadă. Vreau să transmit câteva mesaje. Pentru partenerii noștri externi, România își va respecta toate angajamentele, internaționale, strategice și economice și toate parteneriatele, cu precizarea pe care am făcut-o și în timpul campaniei electorale, că vrem cu tărie să adăugăm o componentă economică importantă la aceste parteneriate. Un mesaj pentru factorii politici interni. România este o insulă de stabilitate în regiune. Eu vreau ca în România să se mențină această democrație stabilă, fără conflicte inutile, iar asta înseamnă că toți oamenii politici, toți factorii politici, toate instituțiile fundamentale ale statului trebuie să înțeleagă și să respecte votul de astăzi al românilor. Trebuie să înțelegem toți, indiferent ce părere avem unul despre altul, România are nevoie de o guvernare stabilă, competentă și responsabilă. De iert tuturor să se pună astăzi capă dezbinării pentru că românii au votat astăzi împotriva instigării la ură, împotriva instigării la dezbinare, au votat pentru ca toți să ne unim. Pentru ca, într-adevăr, România să fie o țară puternică și respectată. Pentru noi, cei din PSD, urmează o noapte lungă, pentru că am cerut tuturor colegilor noștri să stea până la finalul numărării voturilor, să colecteze procesele verbale, pentru a ne putea face numărătoarea paralelă, pentru că vrem să ne apărăm rezultatele transmise de exit poll. Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc tuturor membrilor PSD, tuturor liderilor PSD, și tuturor simpatizanților noștri. Dacă aveți întrebări, vă răspund. De un PSD, unde se află al în această ecuație? Cred că am spus în tot timpul campaniei electorale că mizăm pe alianța de guvernare PSD-Al. Am spus guvern PSD pentru că vreau și sper ca primul ministru să fie membru PSD. Domnule președinte Liviu Dragnea, cine va fi viitorul premier? Ah. Cine va fi viitorul premier? Așteptăm întâi rezultatele oficiale ale votului. Avem, din păcate, așa cum știți, o experiență nefericită din 2009. Nu vreau să mai ajungem în acea situație. Așa cum am fost cumpătați și responsabili toată campania, o să fim și în zile următoare, că nu este nicio grabă, nu se numește mâine. Noi, într-adevăr, n-am anunțat o variantă de prim-ministru în această campanie, pentru că am vrut și am reușit până la urmă să transmitem românilor ce vrem să facem pentru ei. În schimb, ceilalți, și mă refer la cele două partide aliate în susținerea tehnocraților, au personalizat foarte mult această campanie. Și, practic, ei au împins discuția despre Liviu Dragnea versus Dacian Cioloș. România au cam hotărât astăzi, dar vom avea o discuție serioasă în partid, nu mâine, voi avea o întâlnire foarte importantă și destul de repede cu colegii și partenerii noștri de la ALDE și în zilele următoare o să ne cristalizăm poziția pe care asigur, o sigur o vom, o vom comunica dar abia după ce rezultatele vor fi oficiale. Considerați că votul dat astăzi de român este dat și pentru Liviu Dragnea, premierul, viitorul premier? La câte mesaje am văzut transmise de USR și PNL? La câte afișe pliante afirmații din păcate, din păcate pentru ei zic și pentru democrație și pentru civilizație neavând un program despre care să vorbească în campania electorală, au avut doar atacuri la mine. Și au dus în final dezbaterea din punctul lor de vedere între Liviu Dragnea și de aceea încioloși. Nu eu, sociologii trebuie să spună uh, dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat sau nu. E important să înțelegem că astăzi n-au câștigat PSD-ul sau a pierdut PNL-ul sau SR-ul. Astăzi au câștigat românii. Și depinde de toți cei care trebuie să ia decizii în perioada următoare să nu-și bată joc de această dorință masivă a românilor de astăzi. Domnule Dragna, vă rog să ne spuneți ce calități trebuie să aibă premierul, care ar fi portretul în opinia dumneavoastră? Ce, scuze, nu, în această conferință de presă la care se uită milioane de români, nu vreau să răspund la astfel de întrebare. Nu facem portret. Altă întrebare. Spuneați că veți ține cont de trei lucruri în zilele următoare, unul dintre ele fiind Constituției... ...centrele urbane mari din țară. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor românilor care ne-au dat votul azi Vreau să mulțumesc miilor de oameni care au donat pentru USR. Vreau să mulțumesc miilor de oameni care au strâns semnături pentru ca noi să putem să candidăm la aceste alegeri parlamentare. Vreau să mulțumesc miilor de membri și simpatizanți care zilele astea au fost în stradă și au vorbit cu românii și le-au transmis cine este Uniunea salvați România. Vreau să mulțumesc celor 350.000 de români care au semnat listele noastre pentru ca noi să putem să candidăm pentru aceste alegeri parlamentare și încă o dată sutelor de mii de români care ne-au dat votul astăzi. Mandatele noastre în Parlament sunt de fapt mandatele lor și asigurarea noastră a tuturor este că în patru ani de mandat nu vom uita cine ne-a trimis în Parlament. Votul de astăzi este un început. Pentru mulți dintre noi, ultimii ani au fost niște ani în care ne-am luptat cu ilegalități, ne-am luptat cu abuzuri ale administrației publice, ne-am luptat cu jaful din banii publici. Începând de azi, avem mai multă putere și mai multe resurse, și promisiunea noastră este că vom continua în aceeași direcție. Ne vom lupta cu ilegalitățile, ne vom lupta cu abuzurile autorităților, ne vom lupta împotriva jafului din banii publici. Vom fi ceea ce nu a existat până acum, vom fi partenerul cetățeanului în relația cu autoritățile publice din România. Vreau în final să adresez un mesaj reprezentanților noștri din secțiile de votare. Vreau să-i rog să rămână atenți la numărarea voturilor. Vreau să fie atenți la orice fel de abatere, fie ea cât de mică, și să semnaleze orice fel de abatere. Românii ne-au dat votul azi și este în sarcina noastră prin reprezentanții noștri în secțiile de votare, să păzim votul pe care ni l-au dat. Urmează niște ore pentru România. Acest vot înseamnă în rând un vot de încredere pentru valorile liberale pe care le reprezentăm, pentru democrație, pentru libertate, pentru respectul drepturilor individului. Sigur că. Ceea ce constatăm acum sunt rezultatele date de exit poluri și din acest motiv aș dori să înțelegeți că sunt foarte rezervat în a descrie scenarii de viitor care să ne privească și prefer să așteptăm numărătoarea oficială a voturilor și rezultatele finale ale numărătorii oficiale, ca a putea vorbi mai mult despre rezultatele acestui vot și despre ceea ce dorim să facem mai departe. Vreau însă să profit și să transmit un mesaj tuturor colegilor mei din țară în ai prevei preveni și ai ruga să fie foarte atenți din acest moment la procesul de numărătoare a voturilor, la redactarea proceselor verbale cu rezultatele votului în fiecare secție de vot, în așa fel încât rezultatele noastre să nu fie afectate. vom avea rezultatele finale, voi fi în fața dumneavoastră și atunci vă voi spune absolut orice despre cei care sunt în Parlament. În acest moment, eu nu știu dacă PMP sau ALDE, de exemplu, vor fi sau nu vor fi în Parlament. Înțeleg că e undeva la limită toată discuția, ca atare mai avem puțin până... Ajungem la final. Vă mulțumesc tare mult! Prezența a fost în anumite zone mai bună, în anumite zone mai proastă. Evident că prezența este... Întotdeauna în Ardeal prezența a fost mai proastă, din nefericire pentru dreapta românească. Uh, dar cred că inclusiv prezența la vot și capacitatea de mobilizare trebuie discutate în alt moment, nu acum. Dar la de acest corp, a, ținut de... a avut o prezență bună, Bihorul. Da, e o prezență bună. Dar nu știu care este scolul. Nu, dar prezența chiar a fost bună la Bihor. Nu o să intru în toate județele, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și ne revedem, sper, curând, dacă nu dimineață. Da, vă rog. Îl las aici, pe mâna dumneavoastră, am încredere. Eu, ascultați nu fac alte declarații, mulțumesc. Hai, vă Apelul meu este înțeles către toate instituțiile statului, către toți factorii politici, pentru că eu, ca președinte al partidului, în numele colegilor mei, putem spune că vorbim în numele a milioane de români care astăzi au votat ceva. Un vot care trebuie respectat. Vă mulțumesc mult, o seară bună. Ne mai auzim, ne mai vedem în noaptea asta. organelor în drept în ce başul acesta pentru sommă de votare, sub cine peste 11 10 sau 10% acum cu un rezultat să zicem mai bine de 2-3% după ora e mulțumitor sau unde a fost problema. ă pentru uh, de calcule. Pentru un partid care a început de la zero în februarie 2016, acesta este un rezultat excepțional. Dacă vă întrebăm pe oricare dintre dumneavoastră în februarie, credeți că USB-ul de atunci va intra în Parlament? <laughs> Cred că putem să anticipăm răspunsul. Și uh, acest fapt se datorează muncii multor. Ce să vă spun, încep prin a mulțumi acelora care au avut curaj să voteze un partid nou, PMP-ul participă prima dată la alegeri legislative, Trebuie să vă spun că este pentru prima dată în viața mea de politician când sunt de acord cu Antena 3 care dă scorul partidului ca fiind 6%. Și uh, îmi pare rău că am pierdut ocazia să fiu prim-ministru datorită scorului PNL-ului. Da. Pentru că PSD-ul nu s-a hotărât încă poate caută și cel mai bun prim-ministru. Deci... O la binevăr, la dacă poftim? Opta, dacă mai... Doamnă, eu, eu cred că aveți simțul umorului, Până la urmă, în seara asta, suntem veseli toți, într-un fel sau altul. Ce pot să-i garantez PSD-ului este că va avea cea mai dură opoziție la guvernare pe care a avut-o vreodată, voi fi în opoziție cu PSD-ul și probabil și cu Alde. Altfel, fac un apel la reprezentanții PMP-ului în, secții, în secțiile de votare să rămână vigilenți până la terminarea numărătorii buletinilor de vot pentru că din cartea lui Mitrea știm ce face de regulă PSD-ul când se numără voturile a mărturisit tehnica de fraudare. Asta este. Este adevărat că n-au făcut 50%, dar diferența față de PNL este prea mare. Știu propria mea experiență când a făcut PSD-ul 39% și dau. 32 și până la urmă am reușit să construiesc o majoritate, dar așa cum arată cifrele acum, e foarte greu. Diferența între PNL și PSD e prea mare pentru ca președintele să poată forța Constituția. Puțin. Unde joacă, doamnă? Că mă duc și eu să o văd. Poate în piața victoriei. Aveți în perspectivă să discutați cu, cu de la în ăsta sau doamnă, în ăsta? dacă ne astfel... caută, discutăm, dar, doamna Gorghiu... da, doamna Da, florin. Nu, le-am transmis prin viu grai, doamnă. <laughs> Lover la limita 5%, probabil ultima oră și jumătate, îl poate duce în Parlament sau nu, cert este că este în buza lui 5%, Traian Băsescu, Marii Câștigători, Popescu Pescutăricean a reușit să-și ducă partidul în Parlament, Felicitări. Deci, partidul lui Băsescu, în momentul ăsta, la limita lui 5%, probabil ca după numărătoarea finală a voturilor, să intre în Parlament. Cert este că nu avem rezultatele pentru 1930, încă nu se știe, uh, s-ar putea ca diaspora, la fel ca în 2009 la prezidențiale, să îl salveze pe Traian Băsescu și uh, formațiunea sa, partidul uh, Mișcarea Populară. Eu m-aș bucura pentru Cristi Diaconescu și încă câțiva uh, oameni de acolo, dar, uh, sigur că m-aș întrista, Traian că ar trebui dus la lada de gunoi a istoriei direct, Uh, mai ales că a apărut într-o seară ca asta în pulovă. Nici măcar atât respect nu are pentru alegători să-și ia o cravată sau măcar o cămașă Dragă, pe el. Bine că n în chiloți de baie. Uh, dar trebuie să-l cu... reușește să-și ducă formațiunea la un scor de peste 6% în Parlament potrivit ultimelor uh, estimări de la 20 și 30 de minute. O rușine infinită... Uh, pentru clasa politică, doar 7,2 milioane de români. Sub 40% prezența la vot, dar felicitări sondaje celor care conduc institutele de sondaje, pentru că de data asta institutele de sondare a opiniei publice, atât avangardului Marius Pielianu, cursul cursului Abraham, cu iresul domnului Jucan, fosta lui Vasile Dâncu, dar și institutul domnului Palada au estimat corect rezultatele pe toată durata campaniei, inclusiv prezența la vot, toți au dat încă 39-42%, merită felicitați aceștia. Un uh, Partidul Social Democrat obține un scor istoric, 44-45%, îl duce pe Liviu Dragnea în postura de uh, favorit la câștigarea fotoliului de premier, Dânsu sau Vasile Dâncu, potrivit informațiilor venite uh, pe surse la Realitatea TV, deci premierul României va fi Vasile Dâncu sau Liviu Dragnea. De asemenea, USR-ului Nicușor Dan un scor istoric, 10%, un scor, un scor extraordinar în mai puțin de un an de existență a formațiunii, obține un scor la București de aproape 30% și iată că pe țară Nicușor Dan obține 10%, o medie între 9,5% și 11%, vom vedea numărătoarea finală, felicitări lui Nicușor Dan tuturor celor de acolo care au reușit această performanță și... Sigur, noi dăm declarațiile de domnului Cușordan, ale domnului Liviu Dragnea, ale domnului Băsescu și ale domnului Tăricianu, doamna Gorghiu, Așteptam în cască să mi se spună că și-a dat demisia, am înțeles că nu și-a dat demisia încă și că dânsa joacă în filmul dânsei și așteaptă rezultatele finale, că scorul între 20% și 22% pe care îl dau institutele de sondare nu este adevărat și PNL-ul ar avea 32%. Nu știu, l-am -am mai văzut pe Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească în aceeași situație și cu, același, cu aceeași realitate paralelă. Vom vedea dacă realitatea paralelă este a doamnei Gorghiu, sau este a institutelor de sondare, a exit polilor 5 la număr care dau psd între între... Din păcate, trebuie spus că strategia Partidului Național Liberal, coordonată de către domnul Dragoș Anastasiu, doamna Adriana Săftoiu, domnul Raiețchi, domnul Felix Stătaru și, bineînțeles, domnul Lucian Isar, a fost un dezastru pentru dreapta românească, un dezastru pentru pnl Domnul Dacian Cioloș, cel care a refuzat intrarea în partid în urmă cu trei uh, luni de zile, deși partidul i s-a pus pe, uh, pe uh, tavă, nu a reușit să aducă voturile de încredere pe care le avea, încrederea pe care o avea la nivel național de peste 40% către Partidul Național Liberal. Sunt curios ce ne spun invitații noștri, domnule Turcan. Bun, cred că nu sunt eu cea mai potrivită persoană să analizez Partidul Național Liberal, dar cred că o serie de lucruri nu pot să fie evitate oricum am face -o. În primul rând, cum a reușit un partid ca USR-ul care nu are mai mult de o de membri la nivel național să aibă jumătate, e drept la exit poll, din scorul unui partid istoric care a luptat pentru președintele României și care la locale a obținut peste 31% rămâne un mister. Partidul Democrat Liberal în 2012 la parlamentare a obținut circa 17%. Deci mai adăugăm câteva procente și am scoate scorul din această seară de la Exit poll. Uh, mai e o chestiune care s-ar putea să aibă legătură cu strategia. De exemplu, în mod greșit zic eu, mobilizarea a avut ca țintă urbană. De ce? Partidul Național Liberal a pierdut foarte mult în urban chiar la alegerile locale din acest an. Resursa de mobilizare a PNL-ului în acest moment, cu cei 1100 de primari, este în mediul rural și câteva orașe mari din Ardeal. s a observat ceva. Din tinerii mobilizați din urban, 4 din 5 votau USR-ul. USR ul are o... are... O datorie foarte mare față de faptul că partea strategiei PNL la nivel național a fost mobilizarea tinerilor din urban, deși Partidul Național Liberal nu a Vă exact 30 de secunde, foarte interesant analizat. Nu exact. 30 de secunde, <coughs> domnule <Turc. coughs> Discuția prinsă și în studio, domnul întreabă pe cine straja răspunde? Păi pe domnul Raitsky, de exemplu, care punea poze cu căței și cu pisici, întrogic cu căței și era primul loc la cine, la cameră. i domnul Raieschi? Sau pe domnul pe doamna Săftoiu care ne spunea că pe ea o place lumea, dar nu place PNL-ul, că atunci nu. când iese pe stradă. La doamna Săftoiu lumea că ea toarnă Sau pe domnul cu, sau pe domnul Felix Stătan care a încăsat 640 de mii ca să-și bată joc de partidul sau pe Dragoș Anastasiu care s-a crezut un fel de Trump împreună cu Soros al României. Un tip de la ceva firmă din asta ridică. Toți oamenii. Ăia, ăștia ar oamenii, nu, românii care au vrut să, care ar fi trebuit să voteze liberalii, au știut toate lucrurile astea. Toate mesajele lor au fost eronate. N-am văzut niciun mesaj pozitiv Economia în primul rând da, econom e e Economie s-au dus de la PSD nu la Rares, mai atenție nu am, pic, okay. uh, Toate mesajele au fost negative Și uh, de răspuns La ce spunea PSD Ei n-au avut idei, n-au avut nimic dar tot... nu vorba, uh, Păi da, nu, dar n-au avut ce propune Foarte adevărat, altceva și mai grav nu vezi nimic din Bucureștiul de la locale? Absolut. Când te face praf, salvației Bucureștiul te face praf pe tine național-liberal, mm, care te-ai te ni... lăudat nu. că ai. Uh, Liberal, nu, nu mai, național. Cel mai Au pierdut păi făcut Na praf. particula națională. Și, -au făcut. Fost, și da, nu schimb nimic național? după asta. scuză nu schimb nimic după asta. Deci, treiști ca astru... asta e Partidul Național al Struților. Băieții au băgat căpățâna puternic în niște și au lăsat înființa țin... afară și au vrut să câștige alegerile. Nu ține cont cum. de un anumit lucru, Partidul Național Liberal. n nu cont de faptul că bazinul electoral al liberalilor s-a împărțit în trei de data asta. Între Partidul Național Liberal, USR și ALDE. Ca să poată să spună ei în continuare nu, că sunt partidul urmașii... Partidul doar îi păsesc cu ar mai rup și el un două, trei proții... mai rup și el, dar... Da. Dacă, dacă să poți să spui că tu ești urmașul Brătienilor, adică atunci la, trebuie la să faci un așa fel încât lumea să te vadă în posturare. Brătianul nu mai are nicio dar treabă... Haideți să vă dau vă. un exemplu, vi-l amintiți cu toții, cred că foarte bine, ca să înțelegem mai bine dezastru PNL. Vă amintiți cu majorarea salariilor la medici și la profesori, da? Votată în Parlament Tot și, de fost, PSD, nu, nu, nu, nu. și de PSD și de PNL. Culmea, după vot, peneliștii au ales să adopte discursul președintelui, cum că nu sunt banii, dăm în felul nostru. Dar în felul lor era în programul de guvernare, deci acele majorări votate în Parlament mă rog, în primul rând de PSD, era un programul PNL-uri. Cu aplicare 1 iulie Cu aplicare de la jumătatea anului. de ei ar fi trebuit în momentul în care vorbeau în campanie electorală și spuneau că nu sunt de acord cu majorările inițiate de PSD, ei trebuia să aibă o soluție, să spună de ce totuși nu sunt bani dacă în programul nostru banii ar trebui să fie prevăzuți. Adică doar fragmentul ăsta de campanie, dacă luăm, cred că înțelegem foarte bine cam ce eram în acest partid și cam ce trebuia să suporte până la urmă oamenii care veneau și Comunicau și încercau să convingă cetățenii că sunt mai buni decât ai alții care deja votaseră în Parlament. Cum a ocupat zona economică, o zonă care era nu, în da, mod tradițional denit de, de PNL a fost în aliniament, în tandem, în oglindă cu cel prezentat de PSD. La, la pe hârtie. Programe de guvernare pe hârtie, ambele sunt la fel de neaplicabile, nerealiste, pentru că presupun niște majorări de cheltuieli și niște venituri suplimentare pe care nu au de unde să le aducă. Asta, apropo, de ce ormas de acum încolo, pe parte de o guvernare competentă și responsabilă. Căci aici cred că trebuie să uh, o șilăm între acești doi termeni. Competență și responsabilitate. Dar mie îmi place să văd că PNL-a ajuns la nivel național la scorul, la subscorul, la peste scorul uh, de la locale de la București. Nu da, atinge urma PNL-ului. <cute> Doamne ferește, la locale de bine bine București a avut 10%. Nu, nu, nu, a avut 13%. Bun, puțin peste. Nu? Așa înțelegem. No, noi, ce, noi ne anunțau în permanență, după alegerile de la local. Au avut un scor foarte bun. Acum în, țară, mai trecută, în acum, doamna puțin la București. ne ascundă. Ori acum vedem că... 30%. Și că la locale au avut probleme doar la București. Că Absolut. în țară stau foarte bine, au 1100 de primari. Apropo, au un număr important în timp ce de primari are primar. în țară. Da. Și USRN cu are primar. acum au pierdut încă 10%. Da. Deci primarii n-au legătură și cu mesajul eu, liberal. E au câștia, că sunt oameni de încredere și au făcut ceva în comunitate. Oricum, scorul, scorul nu, da. PNL, votanții era... PNL din cei 7,2 că... milioane de alegători, votanții PNL sunt exact cei care au s-au dus după primarii lor, adică veți vedea că au câștigat. Mircea Hava a câștigat Caru a câștigat Raluca Turcan la Sibiu, a câștigat enorm. Cele mai multe voturi din țară le-a câștigat uh, Emil Boc, Alin Marius Nicoară, Daniel Buda la Cluj. Pe care acum? Au, au câștigat Falcă la atenție. Arad, a câștigat dar ești Bogdan. Aici, aia, acei oameni, activi la falcă, la suceabă, la a în 2012, singuri, sub, sub forma ARD, au făcut 17%. Singur, Singur pentru că. Da, dacă. Bogdan vine la cadru, vorbiți, am vorbit Dar și eu. Cu el. Aș vrea să accentuez câteva lucruri. Uniunea salvat România și mie mi-e frică și de ce mă așa să mă Și mie mi-e Mi-e, și frică. Salvarea țării, mie e frică de oamenii care A? vor să mă salveze Care vor oameni. să mă salveze într adevăr? Am o problemă. Mă încep să mă ce când ei. Îmi... Când cineva îți promite salvarea, în nume de partid. deci când eu -am am în pro... spune și sunt oameni salvarea, tineri și care vin cu o nouă abordare, două ori mai atent la ei. Prima de... chestiune. A doua chestiune. naționale. A al doilea lucru. Partidul Național Liberal a mers pe cartea înnoirii ca temă, de aceea a lipsit mesajul economic. Și a ales o temă principală, care, nu care a, a avut două partide cu aceeași care temă. Care au verificat și un campanel... Între, două partide, adică între două partide cu aceeași temă, oamenii vor prefera ultima variantă apărută pe piață. Nu nu i oprit nimic. Pentru că nu oprit nimic. Pentru că nu nu și tot, Da, un Aia a, fost un un un șoc, agiu, a fost un șoc al Anca, e, Boagiu, un... anca, Boagiu, anca, Boagiu, anca o, Oamenii nu amenințoș proști. Chiar am și Adriana Savtoi în aceeași situație. Departea lui Alina păi, a spus, îmi dau demisia dacă PNL nu va face parte din coaliția care dă primul ministru." Păi în acest moment singura întrebare este, va fi sau nu va fi domnul Dragnea prim-ministru pentru că PSD și cu ALDE au majoritate. Nu Tot ce mai speră. Poate PNL între la PSD guvernare este și, și susține PSD-ul. Da, da. Deci va fi coaliție. Pus. Ia Ministerul uh, sporturilor. Culturii Sporturilor. Da. Vă rog să-mi permiteți și o foarte scurtă intervenție. Face marea mea. coaliție. Nu, nu, sunt de marea început, nu sunt de la început și nu am, -am prins flow-ul vostru în platou, dar eu vreau să vă readuc în aminte <laughs> Că noi abia la 22.30 vom putea aproxima scorul de la ora 21. Noi ce vorbim acum? Vorbim despre ora 19.30. Mai... 19.30 până la 21, mai avem o oră jumătate în care, hai să zicem, România, România privată, tinerii care sunt mai puțin disciplinați, dar care până la urmă și exercită votul, am văzut și la locale, nu cred că vor fi schimbări dramatice, dar eu cred că va crește un pic prezența la vot peste 45% în ora asta jumătate. Noi nu am monitorizat deloc diaspora, noi încă nu avem închis votul din diaspora, încă no, se mai poate. dacă privim scorul dar PSD dar de de cred nu mai e. sunt mai puțin decât Să Știți că de la certitudinile pe care Hillary Clinton le-a avut în campania electorală și până la certitudinile noastre de acum nu e o diferență foarte mare, îmi e teamă că votul încă se mai poate răsturna, nu atât de spectaculos pe și ar dori unii, dar eu cred că PSD-ul va mai scădea de la 44-45% vreo 2-3%. PNL-ul poate crește 3%, USR-ul mai poate crește 2-3%. Sigur că nu se schimbă nimic, fundamental. Dar în momentul în care o să avem un și PNL... PNL poate intra în Parlament. Un PNL cu 23-24%, exact, un USR cu 11-12% și un PSD cu un 39-40% da, Astăzi, să nu poți, poți așa cum arată rezultatele ex-situției, poți Ascultați-vă o secundă, o prezență, no, prezență no, crescută no, la vot între 19, 30 și 21 poate face Era ca alte să nu mai intre în Parlament. Poate la face la ca să nu intre în Parlament și atunci PNL plus USR de mere dacă va fi cooptat la guvernare, poate face un scor aproximativ ilegal cu PSD-ul și atunci a dat să rămân. zic care găsat, <laughs> da, eu vreau să am de curând idiotul de doftoiesc și dați voie să rămân ultimul idiot din bapă. Nu, ultimul, ultimul, ultimul optimist. optimist. Deci revenim la la vine așa care părăsi, ră. merge la la moștenitor, dar haideți să vedem un solo spot și ne întoarcem la invitații mei și ai dumneavoastră. Informații de ultima oră, spectacol, veți vedea imediat. Am revenit în direct, continuăm analizele noastre, informații de ultimă oră. Vedeți pe ecran rezultatele tuturor exit-polurilor realizate în România. Astăzi, la Șandru, te rog. Foarte scurt, e important să observăm că partidele care au reușit să-și conserve electoratul au dat astăzi un scor bun și foarte bun. PSD-ul care s-a dus sus de tot, a reușit să-și păstreze talibanii, să-și păstreze electoratul. Chiar glumeam înainte de a intra în emisie apropo de urbanul, marele urban care a mers astăzi de a vot, iată PSD-ul a câștigat extraordinar în marele urban, care până acum aparținea unui alt segment, segmentul de dreapta, iar USR-ul, într-adevăr, doar 10% deocamdată, dar a arătat că poate să convingă electoratul prin ceea ce este, de fapt, pentru că n-au avut ce să cosmetizeze. Cei care au ieșit în față din partea USR-ului, foarte important să vedem, au ieșit așa cum sunt, și cu bune și cu rele, pentru că de multe ori la emisiunile care participau membrii USR. Nu spuneau numai lucruri care să ne bucure, dar erau vii, erau reali. Omul care a realizat o performanță extraordinară mai puțin de un an de existența a formațiunii sale, Nicușor Dan, în direct cu telespectatorii și ascultătorii Realitatea TV. Bună seara, domnule Nicușor Dan, felicitări pentru scorul splendid pe care l-ați obținut. Bună seara, mulțumesc! Cum vă simțiți în momentul ăsta și spuneți-mi care este starea de spirit în USR? Uh. Am fi vrut mai mult, însă suntem foarte fericiți de rezultat. Noi ne-am înființat în urmă cu 8-9 luni și pentru un partid care s-a înființat atunci fără resurse, cu oameni care n-au mai făcut politică, e un rezultat extraordinar. Cred că este un rezultat extraordinar pentru democrația din România. E primul partid cu oameni care n-au mai făcut politică, care intră în Parlament. Da, într-adevăr, potrivit estimărilor, se pare că în Parlamentul României veți avea între 45 și 55 de parlamentari, ceea ce este un scor foarte, foarte bun. Aveți cumva rezultate pe București, pentru că aici fieful dumneavoastră s-a dovedit imbatabil și la această oră, după toate probabil probabilitățile, ați luat mai mult decât dublu scorului Partidului Național Liberal pe București. Da, suntem foarte fericiți că bucureștenii au ieșit la vot. O să aștept, nu avem rezultatele pe București, însă sunt optimist în privința rezultatelor pe pentru București și cred că dacă ele sunt pozitive, sunt rezultatul muncii colegilor noștri din Consiliul General și din Consiliile Locale. Care va fi politica Partidului Uniunea Salvați România în momentul în care, după toate probabilitățile, PSD va guverna? România. Cum vă poziționați față de un guvern condus de Liviu Dragnea sau Vasile Dâncu față de Partidul Social Democrat? Dacă acesta este scenariul care se concretizează, o să vedem după rezultatele oficiale, vom face exact ceea ce facem în Consiliul General și în Consiliile Locale azi. O să votăm proiectele bune, indiferent cine le propune, o să respingem proiectele proaste, indiferent cine le propune. Vom semnala instituțiilor statului orice formă de abuz și vom fi, prin resursele pe care le căpătăm, prin, mandat, prin mandatele de parlamentar, prin oamenii care vor lucra la cabinetele parlamentarilor, vom avea resurse să interacționăm mult mai bine cu oamenii și să încercăm să le rezolvăm problemele. Domnule Nicușor Dan, ați luat legătura cu domnul Dacian Cioloș, îi faceți o ofertă de a se îndrepta spre formațiunea dumneavoastră, și a exprimat dorința de a rămâne în politică, de a continua, practic, viața politică în România. Domnule Rares Bogdan, după cum știți, și dumneavoastră, și eu, și domnul Cioloș suntem ardeleni. L-am văzut la dezbaterea de la GDS, spunând că nu a luat încă o decizie pentru ceva va urma, Ă, știe că la USR avea ușile deschise, o să așteptăm. Da, vă așteptăm, vă așteptăm în platou Realitatea TV, așa cum am făcut-o și în timpul campaniei electorale, atât pe dumneavoastră cât și pe ceilalți colegi. Aș avea o singură întrebare pentru dumneavoastră. Cum considerați performanțele Partidului Național Liberal, colegii dumneavoastră de susținere a mandatului domnului Cioloș? Uh, nu știu, n-aș vrea să uh, comentez, uh, mai ales că nu sunt, uh, nici, nici nu sunt rezultatele de la 21, nici nu sunt rezultatele oficiale, uh, sunt foarte fericit de uh, performanța USR-ului și uh, permiteți-mi să trăiesc momentul ăsta. Da, felicitări încă o dată, domnule Nicușor O secundă, aveți întrebări pentru domnul Dan În platou, din platou Dacă vă veți implica, Denis Rifai, domnule Nicușor Dacă vă veți implica în vreun fel De acum înainte, m -a, m -a. pentru că până acum Am văzut, ați lăsat primăria Pentru un nu loc Nu mai are a căzut comunicarea cu păcat. domnul Nicușor Dan Mulțumim, mulțumim că, Nu, nu se mai aude E important, că... nu, nu Rares Bogdan, Păcate, să Situația trebuie. Trebuie, trebuie să refacă legătură Nu, refaceți legătura Dacă nu-l întrebă Încercați să o legătura pentru întrebări. Da, pentru că lui Clotil Arman îi s-a oferit după... Noi avem un câștig major al celor de la USL la locale. Și după locale, de exemplu, doamnei Clotilde Arman, că vorbei de ea mai devreme, era Reș Bogdani, s-a oferit fost la, la primăria sectorului 1. Da, din nou, puteți să vă adăsați acum, domnul Nicușor. Domnule da, Nicușor, da, da, da voiam să pentru cum dumneavoastră. cum vă veți domnule. implica efectiv Uh, să luptați pentru electoratul care va a votat din nou, pentru că am mai avut și ați mai avut parte de un vot favorabil și la uh, campania din, uh, de la locale din vară, uh, o campanie în urma căreia, de exemplu, în cazul doamnei Clotilde Arman, s a oferit mm. foarte multe lucruri la primăria sectorului 1, între altele funcția de viceprimar. A lăsat. Doamna dar darma această funcție nu a dorit să se implice, nu a dorit și măcar să preia conducerea Comisiei de Urbanism. Noi știind, mi-ați fost votați în București pentru modul în care, dumneavoastră, mereu v-ați proiectat planurile despre cum ar putea arăta Bucureștiul. Și acum ne trezim în această situație în care, până și dumneavoastră, lăsați scaunul de acolo, din Consiliul General al Municipului București, pentru un loc uh, constant de patru ani, în Parlamentul României, Concret vom putea vedea și ceva din partea partidului dumneavoastră? Vă rog! <coughs> nu sunt de acord cu premizele întrebării dumneavoastră. Știți bine că uh, acele funcții de viceprimar care ni s-au oferit erau funcții pur decorative. Am, am anunțat încă din campania electorală că nu vom accepta funcții de viceprimar pe lângă uh, primar PSD. Sunt lucruri foarte concrete pe care le-am făcut fie la Consiliul Local Sector 1, fie la uh, Consiliul General. La Consiliul Local Sector 1 vă aduc aminte că, uh, în urma unei propuneri pe care consilierii USB, acum USR, au făcut-o, s-au demarat procedurile pentru o nouă locație a Spitalului de Arș. Vă aduc aminte că, în urma demersurilor noastre din Consiliul General, alocări nejustificate prima oară de 5 milioane de euro a doua oară de 3 milioane de euro au, fost, au revenit la bugetul municipalității în ceea ce privește uh, mandatul de deputat versus mandatul de consilier general sunt lucruri mult mai bune pe care uh, sunt eu poziție mult mai uh, importantă Asta pentru a rezolva problemele bucureștenilor alegem. Vă dau a, exemplu problemei a, taximetriștilor a, care depinde de a, a, directorul, a, a, directorul a, poliției un, locale a municipiului a, București. Un, un consilier nu are nicio putere domnule, în fața. Domnule, bata, domnule acest Dan, dar nevoie să vă întrerup, mulțumindu vă pentru faptul că ați intrat pentru prima dată alături de noi, de telespectatorii noștri. Scurtă pauză citare și ne întoarcem în platou. Mulțumesc. Mult succes. Atenție la numărarea voturilor pentru că cei de la URSS au doar 8.000 de reprezentanți în secție și nu 18.500. Deci atenție la numărarea voturilor. Toată lumea se bazează pe celebrul soft care și pe camerele care sunt pentru prima dată în secție. Scurtă pauză pulcitare, ne întoarcem cu concluziile unei zile și a unor rezultate de la ora 19:30 în curând rezultatele aferente orei 21. Analiștii noștri în platou fac analiza unei, unui vot istoric, un vot extrem de interesant pentru viitorul țării noastre, o lehamită generală, sub 40% prezența la vot, ceea ce arată Faptul că nici că aproximativ 11 milioane de români nu s-au simțit, 11 milioane și jumătate, nu s-au simțit reprezentanți de nici o forță politică în această zi de 11 decembrie. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară.